Naam, dai. Qalan wa'adib uraimallahu ta'ala, wan nakirat fi siyaqi nafi tu'ti al-umumah aw siyaqi an Dan nakirat, ya, isim-isim yang nakira indefinite, ya, yang tidak tertentu. Fi siyaqi nafi pada susunan negatif, ya, Pada susunan penafian negatif luadzil umum itu juga memberikan faedah umum. Au siya Demikian pula pada susunan enam larangan. Dalam bentuk larangan atau dalam bentuk negatif penafian, ma'na nakirah itu memiliki makna umum, memberikan faedah keumuman. Naam. Qala rahimallahu taala idza ja'atun nakiratu ba'da nafi au ja'at ba'da an-nahyi dalat 'ala al-umumi wasyumuli. Apabila nakirah itu datang setelah penafian Atau setelah negasi Atau datang setelah larangan Setelah larangan Menunjukkan atas keumuman dan Mencakup secara, secara menyeluruh Syumul itu mencakup ya, Mencakup semuanya Umum nah, Demikian pula Famithalu nakirah tifi siyakin nafi Maka contoh nakirah dalam susunan penafian La ilaha illallah. Ya. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mana kata nakirahnya? Eh Zakaria. Illallah. La ilaha illallah. Inalloh. Bukan. Siapa yang lain? Untuk mana nakirahnya? Ilaha. Ya, ilaha di situ tidak ada alif lamnya. Ya. Nah, dia didahului dengan anafi an yakni la. La ilaha. Ilaha nakirah. Pada susunan Nafi karena ada kata la sebelumnya. Ya, la ilaha tidak ada ilah. Naam, tidak ada ilah. Naam. Qal ar-Rabbullah taala nafatku la ilahin fis-sama'i wal ardi wa athbatat Allah taala, <tuh> ya. Yakni menafikan meniadakan seluruh ilah ya, karena kata ilah di situ adalah nakirah ya, tidak ada alif lamnya alif lam ma'rifahnya tidak ada menafikan atau menolak seluruh ilah di langit dan di bumi wa asbatat ilahiyata Allah taala dan menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala semata yakni pada kalimat illallah jadi seandainya tidak ada kata illallah maka tidak ada ilah semuanya ya, tidak ada ilah semuanya tetapi kata illallah ini mengecualikan, ya, bahawa semua ilah itu tidak ada kecuali hanya Allah swt. Ya, semua ilah itu tidak benar, tidak boleh, tidak berhak untuk diibadahi kecuali Allah swt saja. 6. Nah, Wkazalika lahaulawla kuwata la illa billahi. Demikian pula, <tuh> Pada kalimat lahaulawla tuwata la illa billah. Ya, lah di sini adalah nafiah menafikan. Dan setelahnya adalah Hawla ya, di sini juga nakirah wala quwwata. Sama, wala la nafya quwwata juga nakirah. 6. <coughs> tidak ada upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan upaya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa la tahawwula min halin min jamil ahwali wala quwwata ala dzalika tahawuli illa billah. Yakni tidak ada tahawula Yakni bisa Nam, Berubah dari satu keadaan ya, Yakni dengan sebuah upaya Dengan sebuah upaya seorang itu baru, baru Bisa berubah dari suatu keadaan Menjadi keadaan yang lain Nah, Jadi tidak ada kemampuan Untuk berupaya atau tidak ada upaya Untuk berubah dari satu keadaan Dari seluruh keadaan Dan demikian pula Tidak ada kekuatan Untuk demikian itu ya, yakni untuk berubah nam untuk berupaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nam. firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuheetuna bi syai'im min ilmihi illa bima min ilmi illa bima dan tidak ada yang bisa meliputi sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ke Mana nakirahnya Bu Hajar pada kalimat ini, pada ayat ini? Mana nakirah? Ya, isim nakirah. Itulah. Di vitro da fi'il. Baik. Ini yang ya, kemarin telah mengikuti pelajaran jurumiyah. Ya, insyaallah bisa menjawab. mana nakirah? Yang dimaksudkan pada Ayat ini Masya'ah Masya'ah juga fi'il Nakirah isim eh? Kata benda Sayyid Syai'in Syai'in nakirah eh? Sesuatu Yakni meliputi segala sesuatu eh? Ilmu apa saja Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak kendaki Mereka tidak akan tahu Walaihirtuna eh? bisya'in min ilmihi dan mereka sama sekali tidak bisa meliputi, menguasai sedikitpun dari ilmunya, tidak akan bisa mengetahui sedikitpun dari ilmunya kecuali dengan apa yang Allah Swa Wa Taala kehendaki. Ya, sehingga tidak pantas orang merasa pintar, ya, dia merasa mengetahui banyak ilmu, kemudian berbangga. Enam, kenapa? Karena tidak, tidaklah enam. Ada dari ilmunya terbuat kecuali itu adalah dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Kendaki untuk mencabut ilmunya. Maka tidak tersisa sedikit pun dari dari ilmunya. Demikian pula. Wa qauluhu ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma la tamliku nafsun li nafsi syai'a. Pada hari yang tidaklah satu jiwa pun. Bisa bermanfaat untuk jiwa. yang Untuk jiwa yang lainnya sedikit pun. Ya. Pada hari kiamat. Tidaklah seorang itu bisa memberikan manfaat Bisa menolong orang yang lainnya Sedikit pun, Walaupun sedikit sama sekali mereka tidak bisa Memberikan manfaat atau menolong Yang lainnya Ya ummu kulla nafsin wa kulla Maka Mencakup atau meliputi seluruh jiwa Jiwa mana saja itu tidak mampu Membantu jiwa yang mana saja ya. Bahkan tidak mampu Menolong dirinya sendiri Demikian pula <tik> Dan mencakup Ini Umum juga itu tersebut mencakup Pada kata syai'in Yakni memberikan bantuan apa saja ya. Memberikan bantuan apa saja Tidak bisa, memberikan bantuan uang Bantuan pertolongan tenaga Usul, ide dan lain-lain Tidak bisa ya. nah, Jadi kata nafsun dan syai'in Di sini, ini mencakup ya, Segala jiwa, siapapun Tidak bisa menolong, menolong siapapun Demikian pula kata syai'in Namun maka tidak bisa membantu dalam bentuk apapun Wa misalun nakiratun dan contoh nakirah pada susunan larangan adalah qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala wala tad'u ma'allah akhar. Janganlah kalian menyeru nam bersama Allah Subhanahu wa taala ilahan akhar sesembahan yang lain. Nam. Nakirah di sini yakni ilahan Para susunan nahi wala tadau janganlah dan janganlah kalian menyeru ya. ilahan akhir yakni ilahan di sini nakirah sehingga ilah apa saja jangan kalian seru bersama Allah Subhanahu wa taala Naam demikian pula wa annal masajida lillahi fala tadau ma'allahi ahada dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah maka janganlah kalian menyeru bersama Allah sesuatu pun ya yakni siapapun satu pun jangan kalian seru. 6 nah, Syamilun kullah hadid ini mencakup 6 nah, setiap apapun ya, mencakup setiap apapun. Tidak cuma batu yang dilarang untuk diibadahi atau pohon tetapi juga nabi, tidak boleh nabi diibadahi dan tidak pula malaikat tidak boleh malaikat diibadahi. 6 nah, Demikian pula wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadah illa ayyasha Allah dan janganlah kalian mengucapkan nam untuk sesuatu sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu itu besok janganlah kau mengatakan aku akan melakukan sesuatu itu besok illa ayyasha Allah kecuali apabila dikehendaki oleh Allah SWT wa taala dengan mengucapkan insyaallah ya, saya akan melakukan ini Besok insyaallah ya, Jika Allah subhanahu wa ta'ala Apapun ya, Bahkan mengedipkan mata sekalipun Kita tidak bisa memastikan Bahwa saya, besok saya akan Mampu mengedipkan mata Tidak Tetapi kita akan mampu mengedipkan mata Yakni dengan Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi kita mengatakan insyaallah besok Nah masih bisa mengedipkan mata ya. Insyaallah besok kerja bakti Insyaallah besok Berbuat ini dan itu Kecil atau besar Nah semua itu Nah dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Nah, selanjutnya qala al mu'allif rahimallahu taala wa wa ma tufidani ma kullal umumi ya ukhayya fasma' demikian pula lafat man dan ma ya man siapapun ma apapun tufidani ma keduanya sama-sama memberikan faedah kullal umumi yakni seluruh keumuman ya ukhayya fasma' saudaraku maka dengarkanlah ya baik Saudaraku, okey, ini bentuk teskir, ya, bentuk pengecilan, ya, dari akhi, saudaraku, mananya adalah saudaraku. Fasma, maka dengarkanlah. Kalau Allah Taala, man, wama, tufidanil umuma, al mustadrakaliku limada kala alaihi. Kata man dan kata ma, siapa dan apa? 6. Memberikan faedah umum yang menyeluruh, mustadrak menyeluruh. 6 untuk setiap apa yang masuk kepadanya ya untuk setiap apa yang masuk kepadanya misal man qauluhu taala contoh kata man adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala ya. lillahi ma fis samawati wa ma fil bagi Allah Subhanahu wa taala lah siapapun yang ada di langit-langit dan siapapun yang ada di bumi ya, maka kata man ini mencakup siapa saja ya, tidak terkecuali nah Demikian pula qaulullah taala man 'amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'minan falanuhyiya yanahu hayatun tayyibah wa ajrahum bi ahsani ma ya'malun Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman maka sungguh kami akan memberikan kehidupan kepadanya dengan kehidupan yang baik, dan pasti, abu sungguh-sungguh kami akan membalasi mereka dengan ganjaran mereka. Kami akan menyempurnakan ganjaran mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Ya. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kepastian. Barang siapa yang beriman, ya. barang siapa yang beriman dan beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan Maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan berikan kehidupan yang Yang baik Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kehidupan yang Baik di dunia dan di akhiratnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyempurnakan balasan Hamba yang beramal solat itu lebih baik daripada Apa yang pernah dilakukan Oleh hamba tersebut ketika Di dunia Qala Ta'ala jannatan Dan bagi siapa saja yang takut Terhadap kedudukan nerapnya maka dia akan mendapatkan dua surga. Ya, Man, Jacob siapa saja, siapa saja yang takut kepada Allah subhanahu wa taala dia akan mendapatkan jannah, ya, dua surga. Wamayyataqillah ya jazallahumakrajah wa yarzukoh minhaytulayathasheeb dan barang siapa atau siapa saja yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tiak dia sangka. Wahai yang tawakal Allah hifal wahas buh dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah maka pasti Allah swt akan mencukupinya. Waman asdaq min Allahi halitha dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah swt? Siapapun tidak ada yang lebih benar perkataannya dari Allah swt. Nam, tidak ada yang lebih benar dari Allah swt beritanya. Wahman asda kuminallohi tila dan siapakah yang lebih benar dari Allah swt perkataannya siapapun ya, tidak ada yang lebih benar dari Allah swt perkataannya hanya Allah swt yang benar perkataannya Wahman asa kuminallohi hukma dan siapakah yang lebih bagus hukumnya dari Allah swt Wahmaya daumallahi ilahen akher la berhannahu bihi fa inna hisabahu inda Rabbi dan barang siapa yang menyeru Ilah yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala yang itu tidak ada keterangan baginya padanya maka sesungguhnya perhitungannya adalah di sisi Tuhannya Naam siapapun yang mereka menyuruh selain Allah Subhanahu wa taala maka Naam perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala Wa may yata'alahu wa rasuluhu fa ulaika ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin dan barang siapa siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya maka mereka itu adalah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi dan para siddiqin. Wa may yattali wa rasuluhu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa may yatawalla yu'adzibhu 'adzaban alima dan barang siapa yang berpaling Allah akan mengazabnya dengan azab yang pedih. Wa man ahsanu dinan aslama wajhahu lillahi Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu dalam keadaan dia berbuat baik. Wa may yarghabu 'an billati ibrahima illa safiya nafsah. Dan tidaklah benci terhadap agama Nabi Ibrahim... ...melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri... ...ilah gairi zalika minal ayat... ...dan lain-lain dari... ...ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran... ...wa kazalika lah hadithu ka qawlihi sallallahu alaihi wa ...demikian pula hadith-hadith... ...seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam... ...yanzilu rabbuna kulla laylatin ila samaid dunia... ...fayaqulu man dha'alladhi yada'uni fastajiba lahu... Al-Qur'an kita Allah Subhanahu wa taala turun pada setiap malamnya ke langit dunia maka Allah Subhanahu wa taala berfirman siapakah yang siapa saja yang menyeru berdoa kepada-Ku pasti Aku akan mengabulkan baginya man zal ladzi yas'aluni dan siapapun yang memohon kepadaku pasti Aku akan beri man zal ladzi yastaghfiruni faghfir lahu dan barang siapa memohon kepadamu ampunan pasti aku akan ampuni. Wala haditsul lati fiha atau man faala kadza ya ummu kullaman qala faala dzalika. Dan hadis-hadis yang di dalamnya terdapat kalimat barang siapa mengucapkan demikian atau barang siapa melakukan demikian maka dia akan mendapatkan demikian. Dia berhak untuk mendapatkan demikian. Ini mencakup seluruh Siapa saja yang berkata atau siapa saja yang berbuat demikian. Naam. Berkata, mengucapkan atau berbuat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian, wa mithalu ma dan contoh dari ma. Qauluhu Ta'ala, ada firman Allah SWT "Lillahi ma fis-samawati wa ma fil-ardh." Bagi Allah SWT apa-apa yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wah mat tahmilumin unza walata doaillah bi ilmi enam dan tidaklah eh, atau apapun dari jenis wanita yang mengandung dan tidak pula melahirkan kecuali dengan pengetahuan Allah subhanahuwataala tidaklah wanita dari kalangan manusia yang mengandung ataupun betina dari kalangan binatang yang mengandung kecuali Allah subhanahuwataala mah mengetahuinya demikian pula tidaklah mereka semua melahirkan kecuali dengan sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min shay'in dan apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu maka pasti Allah akan menggantinya. Wa ma atakumur rasul fa khudhuhu wa ma dan apa saja yang rasul berikan kepada kalian maka ambillah dan apa yang rasul larang dari kalian maka tinggalkanlah. Baik yang rasul berikan itu perintah atau yang rasul berikan itu adalah berita wajib kita Terima kalau perintah kita laksanakan, kalau berita kita benarkan kita yakini. 6. Nah, dan seluruh apa yang Rasul larang kepada kita maka hendalah kita tinggalkan, kita berhenti dari apa yang Rasulullah SAW larang darinya. Selanjutnya, wa marshall nam yang kabale kami rasulin illa Nuhi ilaihi dan apapun yang kami utus sebelum engkau dari kalangan rasul melainkan kami wahyukan kepadanya ya, bahasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau dari seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. 6. Demikian pula wa matakunu fi syai'in wa matatslu minhu min dan tidaklah engkau berada pada suatu keadaan dan tidak pula engkau membaca darinya yakni dari ayat-ayat Al-Qur'an Nah, ini juga mencakup umum. Nah, وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكِنْ وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ ظَهِرْ <دَهِرًا> Dan, tidaklah bagi mereka padanya, pada keduanya, yakni pada penciptaan langit dan bumi, مِنْ شِرْكِنْ Dari andil. Ya, mereka, para makhluk itu sedikit pun tidak memiliki andil. Tidak memiliki saham. Di dalam penciptaan langit dan bumi. وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ ظَهِرْ <دَهِرًا> Dan, tidak pula dari mereka... Pertolongan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Mereka sama sekali tidak memiliki andil dalam penciptaan langit dan bumi Dan sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan pertolongan dari mereka ya, Sama sekali mereka tidak menolong Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan langit dan bumi nah, فتدبر فتدبر Maka perhatikanlah ayat-ayat ini dan apa-apa yang terkandung pada maknanya Yan fatihilah kababun al zimun min abu wabifah nusus maka akan terbuka bagimu pintu yang sangat besar, pintu yang sangat agung. Nam dari pintu-pintu yang ada dari pintu-pintu pemahaman terhadap nas-nas Al Quran. Taib. Wallahu taala ala misafnaqta fi al qadar subhanakallah muhibm dika ashhadu alla illa anta astagfirka wa taufiilak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.